Eh Pronti? allora, intanto diciamo, questa mattina noi pronto mi senti? Sì, sì, perfettamente. Pronto. Sì, sì, ti sento benissimo, siamo, puoi ok. andare. Allora, dicevo, un po' che. Allora, in questo momento io sono nel gruppo che si trova a un eh, nella zona della Pasarion, del diciamo la zona Cuscinetto che sta a sud a uh, sud-ovest della um, della chiesa di Gasla. E siamo all'interno di una cioè eh, di un'azienda agricola, appunto, dove i contadini eh, principalmente non riescono a coltivare le loro terre, come ben conosciamo la situazione per poter raggiungere la maggior parte dei campi che a loro appartengono eh, sono costretti ad aspettare le condizioni giuste per poter passare con gli internazionali all'interno di una della cosiddetta diciamo eh, zona non protetta, che vuol dire specificamente che la buffer zone è la striscia di 300 m e eh, in realtà viene allungata stessi volontari a da parte degli israeliani le militari israeliani all'incirca 1 km, che vuol dire praticamente la 200 m dove sono io, anche meno, diciamo, anche 100 m. E niente, siamo stiamo parlando con una delle famiglie che era eh, appena avanzare, ok. Stavo parlando con una delle famiglie, eh, diciamo, più costinte in, in questi giorni da da i fratelli ziani durante il periodo dei raccolti diciamo consideriamo che in questo momento praticamente è il periodo della raccolta del grano, quindi della farina, quindi comunque di uno degli alimenti principali che qui eh, vengono distribuiti e eh, appunto ci stavano raccontando la loro difficoltà nel uh, riuscire a fare un raccolto che avesse un uh, un minimo di sostanza, un minimo di valore per appena uh, loro economia manca ma rispettente quella loro famiglia. Ehm um, abbiamo appena visto passare Eh, almeno 2-3 F16 sulle nostre teste, eh, varita anche dall'altra da parte della rete, perché c'è sì, un muro che verrà alta una rete e appunto siamo a vista di almeno due torrette e una di, di controllo da parte delle forze israeliane. E appunto siamo siamo predetto un gruppo che sta facendo tutto un giro qui eh, in questa zona. Adesso andremo a vedere anche un faremo incontro con chi sta provando a consigliare un media center Adesso molto piccolo, molto ridotto, molto siamo eh, semplici. Eh, Quindi la batteria è una rarità, un nuovo progetto che sta è un nuovo progetto che sta lasciando credo da da una fetta di circa. Poi ci faremo raccontare meglio anche da loro quali eh, quali sono eh, diciamo le difficoltà reali che stanno attraversando che sono come potete immaginare ovviamente una miriade eh, al di là proprio anche della corrente elettrica che non hanno perché che appunto a una certa ora comunque la corrente va via e il giorno non esiste proprio quindi la potete immaginare per un medio tempo e questo cosa posso significare così come nella vita di tutti i giorni e um, non so se avete altre domande perché qui S noi siamo un po' cerchiamo sì, sì, di un movimento la situazione <ride> è, guarda, è se... tranquilla ieri ecco è stata se... una giornata ricca una giornata eh, me... molto partecipata una giornata storica anche per certi punti di vista per, per loro E durante la notte non sappiamo bene fino a che ora è continuato ehm, il presidio all'interno della Bassa Regione davanti al barico di, di Erez dove appunto ieri ci sono stati i cecchini israeliani che hanno fatto eh, circa tra i due e i cinque morti anche se ancora non, eh, non sono stati confermati almeno qui da noi e una sessantina di peribili e eh, ci sono altri gruppi che sono in giro in questo momento, eh, stanno c'è un incontro all'ospedale ehm bene, sì, scusa. Sta incontro all'ospedale con eh, cui dialoghi appunto fanno della vita questo anche quindi infermieri e dottori e eh, stanno cercando di capire eh, oltre appunto alla piccolo carico di medicinali che ieri è stato portato, quali possono essere appunto alle eh, connessioni, gli aiuti, il eh, che c'è altro tipo di collaborazione che si può creare insieme a loro, insieme ai medici, ai dottori, i, i, gli infermieri eh, eh, da qui in poi, perché appunto, io diciamo che poi la nostra cosa è quello di trovare e gettare i semi per costruire da qui agli anni a venire comunque una collaborazione stretta con le persone che stiamo incontrando. E c'è un, un altro gruppo che in questo momento è all'incontro con i prigionieri politici che si sta e uh, volgendo in realtà a Casa City e poi magari appena sarà possibile, non so se voi avete anche il numero di qualcuno che sia là, eh, potremmo anche fare una corrispondenza su questo, che è molto interessante assolutamente. E ma, ma, sì, sì, no, assolutamente. Magari preveremo a collegarci più tardi. Un'ultima cosa, un minuto se ce l'hai ancora per noi dopo la giornata di ieri che è stata sì, tragica, sì. drammatica. Eh, questa mattina com'è la la situazione? Un po' più calma oppure si prevede un'altra giornata accia? Ok, diciamo così che um, chiaramente il clima è molto teso, è molto teso, però in realtà diciamo Da dal punto di vista... La comunicazione è stata interrotta perché il vostro credito è esaurito.